«Записник. Сторінки нашого кохання. Ніколас Спаркс. Воз'єднання. Жоден з них так і не поворухнувся. Він не міг сказати ані слова. Його тіло перестало слухатися, і на якусь мить Елі здалося, що він її не впізнав. Раптом вона відчула докори сумління за те, що насмілилася приїхати сюди ось так, без попередження, і через це почувалася ще гірше». Чомусь їй здавалося, що все буде не так складно, і вона зможе віднайти потрібні слова. Але вона їх не знайшла. Оці слова, що крутилися в її голові просто зараз, здавалися недоречними. Чогось бракувало. Думки про їхнє спільне літо знову заполонили її. І тепер, дивлячись йому в вічі, Елі помітила, що він майже не змінився з їхньої останньої зустрічі. «Непогано зберігся?» Подумалося їй Під сорочкою, неохайно запнутою Узбляклі джинси окреслювалися широкі плечі І він досі мав вузькі стегна Та плаский живіт А засмага така Наче він усе літо пропрацював під сонцем І хоч його волосся Поріщало та вкрилося першою севиною Він був тим самим Ноа, якого вона колись знала Урешті-решт Еліна силою змогла б глибоко Вдихнути і усміхнутися «Привіт, Ноа! Рада знову тебе бачити!» Її слова захопили його зненацька, і він далі зачудовано на неї дивився. А тоді він легенько кивнув і всміхнувся у відповідь. «Я теж!» Він заткнувся. Ноа замислено трокнувся рукою під боріддя, і Елі завважила, що він давно не голився. «Це справді ти? Не можу повірити!» Вона почула, як тремтить від страху його голос, і раптом усе не сенсу і приїзд сюди, і це побачення справді були їй потрібні. Елі відчула, як усередині щось защеміло, щось давно забуте, але таке значуще, щось таке, від чого в неї на мить запаморочилося в голові. Елі зрозуміла, що втрачає над собою контроль вона цього не чекала, не хотіла, щоб так сталося. Вона ж заручена. Не за цим вона сюди приїхала. Не за цим. Чи за цим? Попри все, почуття в ній запалало з новою силою. І на якусь мить вона знову відчула себе 15-річним дівчинськом. Наче не було цих років, і її мрії досі могли втілитися в життя. Елі почувалася так, ніби нарешті опинилася там, де потрібно. Вдома. Не кажучи ані слова, вони кинулися в обійми одна одного. Усе було так природно, мові не могло бути по-іншому. Він обійняв її та пригорнув до себе. Вони завмерли в тісних обіймах, не вірячи в те, що все це відбувається насправді. Наче й не було цих 14 років. Вони розчинялися просто зараз у глибоких сутінках. Вони б стояли так ціловічність, але раптом Елі відсунулася від Нуа, щоб краще його розгадіти. Тепер вона побачила те, чого не помітила раніше. Він подорослішав. Його обличчя змужніло та втратило юнацьку простодушність. Зморшки навколо очей поглибшали, а на підборіді з'явився шрам, якого раніше не було. Щось у ньому змінилося. Це вже не невинний юнак. Тепер у його погляді відчувалася якась пересторога. Але його обійми дали їй зрозуміти, як сильно вона за ним сумувала увесь цей час». Її очі наповнилися сльозами, і вона не стрималася. Нервово засміялася, витираючи сльози у кутиках очей. «З тобою все гаразд?» – запитав він, хоч на його обличчі читалося ще тисяча інших запитань. «Вибач, я не думала, що розплачуся». «Усе гаразд?» – заспокійливо усміхнувся Нуа. «Досі не можу повірити, що це справді ти. Як ти мене знайшла?» Вона ступила на крок назад, намагаючись зібрати думки докупи, і витерла ще раз сльози Я побачила стачу про будинок у місцевій газеті кілька тижнів тому, і одразу вирішила приїхати побачитися з тобою Ну а задоволено сміхнувся Я рада, що ти це зробила Він теж відступив назад Боже, яка ж ти прекрасна, ти навіть краща, ніж була тоді Вона почервоніла Наче 14 років тому. Спасибі, у тебе теж чудовий вигляд. І це було правдою. То чим ти займаєшся? Як ти тут опинилася? Його запитання повернуло її до реальності, і вона усвідомила, що може статися, якщо вона поводитиметься необережно. Не дозволяй почуттям взяти над тобою гору, повторювала вона подумки. Що довше ти відтягуватимеш цю мить, то важче тобі буде це зробити. «Ноа, ну, зрозумій мене правильно. Я хотіла тебе побачити, та справа не лише у цьому». На мить вона замовкла. «Є ще одна причина моєго приїзду. Маю тобі дещо сказати». «Що саме?» Вона відвела погляд, але так і не відповіла. Елі саму здивувало те, що вона не змогла ось так з опалу все йому розповісти. У цій тиші Ноа ну, заполонило відчуття тривоги. Хай би що це було, приємного буде мало. Я не знаю, як тобі про це розповідати. Спочатку думала, що зможа, але тепер я не знаю. Повітря раптово пронезаврізький крок'єнота. І з-під ганку одразу вибігла з голосним гаркутом клем. Вони обоє відволіклися на цю метушню, і я зраділа, що з'явилася ще одна хвилина. «Це твій пес?» – запитала вона. Ну, а кивнув, відчуваючи, як стискається все всередині. «Власне, це собака, а не пес. Звою її Клементиною. Проте так, вона моя». Вони разом спостерігали, як клем трясе головою та потягується, а тоді пішли на звук, що сполохав їх. Елі здивована спостерігала за тим, як накульгує собака. «Що з нею трапилося?» – запитала вона, відчайдушно прагнучи відтягнути неприємну розмову. Потрапила під машину кілька місяців тому. Мені зателефонував доктор Гаррісон, ветеринар, і запитав, чи не хочу я її забрати, бо власник від неї відмовився. Коли я побачив, що з нею трапилося, я просто не міг дозволити, щоб їй приспали. «Ти завжди був дуже чуйний», – сказала вона, намагаючись заспокоїтися, і раптом замовкла. А потім довго дивилася повз нього на будинок. «Ти чудово його відреставрував?» Він прекрасний. Я знала, що колись це станеться. Він простежив за її поглядом, намагаючись зрозуміти, що ж насправді вона хотіла йому сказати. Спасибі. Дуже приємно це почути від тебе. Щоправда, це було зовсім нелегко. Не знаю, чи зміг би пройти через це знову. Звісно, зміг би, відповіла вона, бо знала, як сильно він прив'язаний до цього будинку. Утім, так само щиро він ставився майже до всього. Принаймні, ще тоді, коли вона його знала. Раптом її пройняла думка, як сильно все змінилося за ці роки. Тепер вони були чужі одне для одного. Вона відчувала це, коли дивилася на нього. Чотирнадцять років. Це тривалий час. Занадто тривалий. То що сталося, Елі? Він повернувся, намагаючись перехопити її погляд але Елі вперто дивилася в бік будинку. «Мабуть, я поводжуся по дурному, а Геш? запитала вона, що сила намагаючись усміхнутися. «Що ти маєш на увазі?» «Усе це! Впала тобі на голову невідомо звідки, а тепер навіть не знаю, що сказати. Ти, мабуть, думаєш, що я збожеволіла». «Ти не збожеволіла, ти не божевільна», заспокоїв її Нуа. Він обережно взяв її за руку, а вона не заперечувала. Так вони й стояли. Він вів далі. «Хоч я й не розумію, чому, але бачу, що тобі нині дуже важко. Краще пройдімося». «Як і раніше?» «А чому ні? «Думаю, нам обом не завадить коротенька прогулянка». Вона на якусь мить завагалася, не відриваючи погляду від входу до будинку. «Тобі не треба нікого попередити про свої плани?» Він заперечливо похитав головою. Ні, мені нікого попереджати, то тільки клем'я. Вона його про це запитала, хоч глибоко в душі підозрювала, що він живе сам. Проте тепер Елі не розуміла, радітись цього приводу чи ні. Єдине, в чому вона була певна, це те, що його самотність ще більше ускладнювала їй завдання. Було б значно простіше, якби в нього хтось був. Вони пішли вздовж річки, а тоді звернули на стежину, що вела до берега. Вона вивільнила руку, чим неабияк його здивувала, і відсторонилася, щоб випадково до нього не торкнутися. Нуа уважніше поглянув на Елі. Така ж вродлива, густе волосся і приязний погляд. І рухалася вона досі так величаво, наче не ходила, а літала над землею. Звісно, він раніше зустрічав привабливих жінок, на яких просто неможливо було не звернути уваги. Але завжди йому чогось у них бракувало. Йому бракувало в них мудрості, впевненості в собі, сили волі, пристрасті, тобто рис, які могли б надихнути на якийсь подвиг. Саме ці якості він намагався виховати в собі. А отелі мала їх. Він це відчував тоді і бачив тепер. Нічого не змінилося. «Поезія на яву. Ось як він описував її іншим. «Коли ти сюди повернувся?» – запитала вона. Стежина, якою вони йшли, привела їх до невеликого пагорба, порослого травою. «Минуло зими, у грудні. Спочатку я трохи пропрацював на півночі, а останні три роки провів у Європі». Вона поглянула на нього з німим запитанням у очах. «Війна?» Він кивнув, і вона заговорила далі. «Чомусь я здогадувалася, що ти можеш бути там. Рада, що все обійшлося». «Я теж», – відповів Ноа. «Ти хотів повернутися додому?» «Так, тут моє коріння. Саме тут я й повинен бути». Раптом він замовк. «А ти?» Запитання з його вуст прозвучало дещо невпевнено, Наче він уже готувався до найгіршого. Відповіді Елі довелося чекати довго. «Я заручена». Він відвів погляд, коли прозвучали ці слова, відчувши, як сили його полишають. «То ось воно що!» Саме це вона й хотіла йому сказати. «Вітаю!» Нарешті спромігся сказати він, і тієї ж миті подумки поцікавився сам у себе, чи достатньо переконливо це прозвучало. «Коли ж відбудеться ця радісна подія?» «За три тижні від цієї суботи». Лон хотів одружитися у листопаді. «Лон?» «Лон Гемонт молодший, мій наречений». Він кивнув, не виказавши жодного здивування. Гемонди були однією з найбільш впливових родин у цілому штаті. Заробляли великі гроші від продажу бавовни. Смерть батька Нуа залишилася непоміченою, а от некролог Лона Гемонда-старшого розмістили на першій шпальті газети. «Знайоме прізвище. Його батько ще той підприємець. Твій Лон прийняв його справу?» Вона заперечливо похитала головою. «Ні, Лон адвокат. У нього своя контора в центрі міста. Певно, у нього багато клієнтів, зважаючи на його прізвище?» «Так і є. Він дуже багато працює». Щось у її голосі видалося йому дивним, тому в Ноа одразу виникло ще одне запитання. «Він добре до тебе ставиться?» Елі відповіла не одразу, наче ніколи раніше не замислювалася над цим. За якусь мить вона таки наважилася на відповідь. «Так, він хороша людина, Нуа. І тобі він достаток сподобався б?» Її голос прозвучав якось відсторонено. Чи, може, це під свідомість Нуа намагалася зіграти з ним злий жарт? «Як твій тато?» – запитала вона. Ноа знітився на якусь мить, а потім відповів. Він помер на початку року, майже одразу після мого повернення. «Мені дуже шкода», – м'яко відповіла Еллі, знаючи, як багато батько значив для Ноа. Він кивнув і далі вони йшли мовчки. Ноа та Еллі дійшли до верхівки пагорба та зупинилися. Дуб помалу віддалявся, нагадуючи про себе лише помаранчевими проблесками сонця між гіллям Елі милувалася краєвидом, відчуваючи на собі уважний погляд Ноа. Скільки ж спогадів пов'язано із цим місцем? Хіба ні, Елі? Вона всміхнулася Так, я одразу звернула на нього увагу після приїзду Пам'ятаєш день, який ми там провели разом? Так, Стримано відповів Ноа. «Ти часто про нього згадуєш?» «Іноді», – відповів він. «Особливо, коли працюю поряд. Він тепер на моїй території». «Ти придбав цю ділянку?» «Просто не зміг би спостерігати за тим, як наше дерево перетворюють на дошки для кухонних шафок». Вона ледь усміхнулася, відчуваючи дивне задоволення від його слів. «Ти досі читаєш вірші?» Ну, кивнув. «Так, я ніколи й не припиняв цього робити». Може, це у мене в крові. Знаєш, ти єдиний поет, якого я знаю. Я не поет. Читаю вірші, але самі рядка не складу. Я намагався. Все одно ти поет. Ноа Тейлор Келгон. При цих словах її голос м'яко забринів. Я досі часто про це думаю. Ти був перший, хто читав мені вірші. І єдиний. Її слова віднесли їх подумки до минулих часів, і підживили море спогадів. Вони поволі поверталися назад до будинку, цього разу стежиною, що йшла повз пристань. Дивлячись, як сонце поволі опускається за горизонт, а небо грає жовтогарячими барвами, Нуа наважився запитати. «То наскільки ти приїхала?» «Не знаю ще, ненадовго. Може, до завтра чи післязавтра?» «Твій наречений тут у справах?» Вона похитала головою. «Ні». Він залишився в ролі. Нуа здивовано завів брови. «Він знає, що ти тут?» Еллі знову похитала головою та повільно відповіла. «Ні, я сказала йому, що поїхала відвідати кілька антикварних крамничок. Він не зрозумів би, якби я розповіла йому правду». Нуа трохи здивувала її відповідь. Одна річ – просто приїхати провідати давнього друга, і геть інша – приховувати правду від свого нареченого. Тобі не слід було приїжджати сюди, щоб повідомити про свої заручити. Могла написати мені листа або зателефонувати. Знаю, проте мені здавалося, що я мала зробити це особисто. Чому? Вона завагалася. Не знаю. Після заминки, нарешті, промовила вона, і чомусь він одразу їй повірив. Кілька хвилин вони йшли мовчки, слухаючи хруст гравію під ногами. Раптом Нуа наважився запитати. «Еллі, ти його любиш?» «Люблю», – завчина відповіла вона. Ці слова опекли його болем. І знову ж таки, Нога помітив щось таке в її голосі, що запевнило його в нещирості слів, наче вона намагалася переконати саму себе. Він зупинився, ніжно взяв її за плечі і розвернув до себе. В очах у неї відбивалися промені вечірнього сонця. но заговорив. Якщо ти справді його любиш і хочеш бути з ним, я не заважатиму вашому щастю. Та якщо маєш, бодай, краплину сумнівів, не повертайся туди. Такі речі не робляться наполовину. Відповіла вона занадто швидко. Я прийняла правильне рішення, Ноа. Якусь мить він мовчки на неї дивився, намагаючись зрозуміти, чи можна вірити їй словам. Тоді він кивнув і вони пішли далі. За хвилину він запитав. Я тільки ускладнюю ситуацію, так? Елі всміхнулася у відповідь. Усе гаразд. Я тебе ні в чому не звинувачую. Мені однаково дуже шкода. Не варто. Тобі немає за що вибачатися. Це мені має бути шкода. Краще я так і написала Блиста. Він похитав головою. Правду кажучи, я рада, що ти приїхала. «Попри все, приємно бачити тебе знову. Спасибі, Нуа. Гадаєш, нам уже пізно розпочати все заново?» Елі здивована на нього подивилася. «Ти була моїм найкращим другом, Елі. Я хотів би знову стати твоїм другом. Навіть попри те, що ти заручена. Буде й на кілька днів. Може, нам варто знову відкрити одне одного для себе?» Вона замислилася. Поїхати геть негайно чи справді залишитися? І вирішила, що, поза як він знав про її заручини, може пристати на його пропозицію. Принаймні, не відкидати її одразу. Елі впевнено сміхнулася і кивнула. «Я не проти». «Чудово. повечеряємо. Я знаю місце, де подають найкращих крабів у місті». «Звучить багатонадійно. Де вгну?» «У мене вдома. Я налаштував пастки ще тиждень тому». «І в одну таки потрапило кілька штук. Ти не заперечуєш?» «Ні, я не проти!» Ну, усміхнувся всміхнувся відповідь і вказав пальцем кудись за плече «Чудово! Пастки там, біля пристані!» «За кілька хвилин повернуся». Елі дивилася йому вслід, поки він йшов по крабів. Вона одразу подумала, що хвилювання, яке відчувала через розмову про заручений, поволі згасає. Заплющивши очі, вона провела рукою по волосю, та підставила обличчя легкому вітерцю. Вона глибоко зітхнула і затримала на якусь мить дихання, а тоді видихнула та відчула, як її плечі одразу розслабилися. Нарешті Елі розплющила очі і роздивилася. Яка краса довкола! Вона дуже любила такі вечори, як сьогодні. Такими вечорами м'які південні вітри розносили ніжний аромат осені. Елі обожнювала слухати шелест листя дерев. Прислухаючись до Йогомену, вона поволі заспокоїлася і подивилася на Ноа поглядом незнайомки. Боже, який же він гарний! Навіть через стільки років! Вона спостерігала, як Ноа потягнувся за мотузкою, що стирчала з води, і навіть у сутінках помітила, як грають його м'язи, коли він піднімав клітку. Якусь мить він затримав її в повітрі над водою, потрусив, щоб позбутися зайвої води, Потім витяг клітку на пристань, відчинив її та по одному витяг звідти крабів, перекладаючи їх у кошик. Елі пішла йому назустріч, слухаючи цикотіння цвірконів і згадуючи одну прикмету з дитинства. Вона цілу хвилину подумки лічила цвіркотіння, а потім додала 29. «67 градусів», – подумала Елі і всміхнулася. Вона не була певна, що підрахунок точний. Проте відчувала, що це схоже на правду. Поки Елі йшла до пристані, вона озиралася навколо і дивувалася, як же красиво тут. А вона про це встигла забути за стільки років. Позад неї височив будинок. Ноа залишив увімпленим світло в кількох кімнатах. І тепер здавалося, що його маєток єдиний на всю околицю. Принаймні не схоже, що ще до якихось будинків підведено електрику. Тут за містом цим нікого не здивуєш. Тисячі будинків у сільській місцевості досі не знали такої розкоші, як внутрішнє освітлення. Елі зупинилася на пристані і почула, як від її ваги заскрипіли дошки. Звук нагадав їй про акордеон, що давно поіржавів, та вийшов із ладу. Но озирнувся на звук та підморгнув їй і заходився вибирати найбільших крабів. Елі підійшла до крісла годілки, що стояло на пристані і обережно торкнулася його, пробігши пучками по спинці. Вона уявляла, як у ньому сидить Ноа. Рибалить, думає та читає. Крісло було старе та понищене дощем і сонцем, тому Елі одразу зніяковіла. Цікаво, скільки часу Ноа тут проводить і про що думає, сидячи в цьому кріслі? Це тато крісло, сказав Ноа, навіть не підводячи голови, і Елі кивнула. Вона спостерігала, як у небі літають кажани, а до вечірньої мелодії ціркунів додалося квакання жаб. Елі перейшла на інший вік пристані. Вона відчувала, як стало легко на душі. Її рішення приїхати сюди було гарячкове та нерозумне, а тепер вона вперше за останні три тижні почувалася впевнено. Вона хотіла, щоб Ноа дізнався про її заручини, щоб зрозумів та прийняв її наміри. І тепер вона відчувала, це сталося. Думки про Нуа нагадали Елі ще про одну дрібницю, яка їх об'єднувала з того літа. Опустивши голову, Елі походжала сюди-туди, аж поки натрапила на те, що шукала. Вирізаний на дошках напис. Слова «Нуа кохає Елі», вписані в серце. Цей напис він вирізав на пристані за кілька днів до її від'їзду. Тихий вітерець порушив спокій і приніс вечірню прохолоду. Елі схрестила руки на грудях. Вона так і стояла мовчки, дивлячись то на напис, то на річку, аж поки не почула позаду кроки Нуа. Елі відчула його тепло та близькість. «Тут так спокійно», – мріливо сказала вона. «Знаю, я часто приходжу сюди, просто щоб побути ближче до води. Вона мене розраджує». Я б теж так робила. Ходімо звідси. Комарі стають далі нахапнішими, а я помираю з голоду. На землю опустилася ніч. Ноа йшов до будинку, Елі була поруч. У тиші її знову заполонили думки. Ідучи стежиною за Ноа, Елі відчула, як на душі стає легше. Її було цікаво, що Ноа думає про її візит. Бо вона сама не знала, як слід сприймати свою витівку. За кілька хвилин вони наблизилися до будинку, де їх радісно зустріла Клем, тицяючись, не розбираючи своїм вологим носом. Ноа відігнав її, і Клем пішла геть, опустивши хвоста. Ноа вказав на машину Елі. «Може, тобі треба щось звідти принести?» «Ні, я приїхала вранці і вже розпакувала речі в готелі». Елі сама не впізнала свого голосу. Він звучав так, наче й не було всіх цих прожитих років. «Добре», – відповів Ноа, наближаючись до Ганку та йдучи вгору сходинками. Він поставив кошик біля вхідних дверей, впустив Елі всередину, а сам попрямував до кухні, що розташовувалася відразу праворуч від входу. Кухня була велика. Тут пахло свіжою деревиною. Дубові шафки та підлога, великі вікна дивилися на схід, щоб зустрічати схід сонця. У кожній деталі відчувався хороший смак – що було великою рідкістю під час таких реставрацій старих будинків Ти не проти, якщо я огляну будинок? Звісно ні, почувайся як удома Мені ще потрібно розкласти продукти Вони зустрілися поглядами І Елі відчувала, що він дивився її у слід Поки вона виходила з кімнати Елі заважила, що всередині знову щось тьохнуло. Кілька хвилин вона гуляла будинком Заходила в кожну кімнату і не переставала дивуватися, як тут гарно Коли вона закінчила огляд, то вже не могла пригадати, яким занедбаним був цей будинок раніше Елі спустилася сходами, увійшла в кухню і подивилася на профіль Нуа На якусь миті їй здалося, що йому знову сімнадцять І ця думка змусила її вклякнути на місці від несподіванки «Прокляття, Еліс, берися, наказувала вона собі «Не забувай, що ти тепер заручена!» Він стояв біля стола, тихо насвистуючи. Поряд на підлозі стояли порожні пакети від покупок. Кілька шафок були розчинені на встяж. Ноа всміхнувся Елі і поклав кілька банок консервів до шафки. Вона зупинилася за крок до нього, оперлась на стіл, схрестивши ноги, і замислено похитала головою, дивуючися, як багато він устиг тут змінити. «Це просто неймовірно, Ноа. Скільки часу пішло на відновлення будинку?» Він намить відірвався від останнього нерозпакованого пакета і поглянув її увіччі. «Майже рік. Ти все зробив сам?» Ну, а ледь помітно всміхнувся. «Ні. Коли я був молодий, мені здавалося, що зможу самотужки це зробити. І я таки взявся, ладнати все сам. Але роботи було не початий край. Реставрація зайняла б не один рік, тому врешті-решт я найняв кількох людей. Власне, багато людей». Але навіть із їхньою допомогою я багато працював сам. Ми часто закінчували геть по півночі. «Дя чого ж ти так важко працював?» «Привиди з минулого», – хотілося сказати йому, але він стримався. «Не знаю, просто хотів нарешті завершити і розпочати, мабуть. Хочеш чого-небудь випити, поки я готуватиму вечерю?» «А що в тебе є?» «Небагато, власне. Пиво, чай, кава». «Не відмовлюся від чаю». Він зібрав порожні пакети від покупок та заховав їх. Тоді вийшов із кухні до маленької комірчини, а повернувся звідти з упаковкою чаю. Ну, а витяг із коробки кілька пакетиків, поклав їх біля плити, а тоді наповнив чайник водою. Він поставив чайник на плиту, підпалив сірника, і Елі здалося, що вона чує звуки полум'я, яке зажевріло на плиті. «Чай буде за хвилину», – повідомив він Елі. Ця плита досить швидко нагрівається Усе гаразд, я зачекаю Коли чайник засвистів, Нуа налив окріпу дві чашки Та подав одну Елі Вона всміхнулася йому Пригубила чай і підсунулася ближче до вікна Б'юся об заклад Ця кухня просто прекрасна на світанку Він кивнув у відповідь Так і є Я навмисно облаштував у цій частині будинку більші вікна Навіть у спальнях на горі Гадаю, твої гості теж у захваті. Хіба що вони люблять поспати допізна? Власне, я ще нікого не запрошував сюди з ночівлею. Відколи помер тато, я навіть не знаю, кого запрошувати. З його тону Елі зрозуміла, що він лише намагається підтримати розмову. Проте його слова змусили її почуватися самотньою. Ну а одразу зрозумів, про що вона думає, і встиг змінити тему ще перш ніж вона щось відповіла. «Я замариную крабів на кілька хвилин, перш ніж їх ошпарювати», – сказав він, відставляючи в бік свою чашку. Після цих слів Нуа підійшов до буфета і витяг звідти велику каструлю з пароваркою та накривкою. Він відніс каструлю до раковини, наповнив її водою та поставив на плиту. «Допомогти тобі?» – він відповів, не озираючись. «Якщо хочеш, можеш нарізати овочів на гарнір. Там у холодильнику їх ціла купа». «А миску можеш взяти тут». Ну, підсунувся ближче до раковини, а Елі ще відпила чаю, відставила в бік чашку і взяла миску. Вона пішла з мискою до холодильника і витягла звідти кілька стручків окри, кабачки та цибулю. Взяла з нижньої полиці ще й моркву, ну, а теж підійшов до відчинених дверцят холодильника. І Елі трохи відступила в бік, щоб звільнити для нього місце. Він стояв так близько, що вона могла відчути його запах. Приємний, виразний і такий рідний. А потім ще й дотик його руки, коли він нахилився та потягнувся за чимось. Ну а витяг пляшку пива і соус чилі та повернувся до плити. Він відкуркував пиво та вилив його в каструлю з водою. Потім додав туди соусу та трохи спецій. Помішавши воду, щоб у ній розчинилися спеції, ну а пішов до чорного ходу покрабів. Ну а якусь мить завмер перед двірним прорізом, спостерігаючи, як Елі нарізає морку. Він досі не міг зрозуміти, чому вона приїхала сюди, особливо тепер, коли була заручена. Усі її дії здавалися йому нелогічними, та зрештою Елі завжди вміла дивувати. Ну а подумки всміхнувся, згадавши, якою вона була багато років тому. Запальна, пристрасна, непередбачувана, саме такими й мали бути, на його думку, справжні художники. А вона ж була художницею. Хист, що мала Елі до малювання – це рідкісний подарунок від Бога. Він пригадав, що коли бачив картини в галереях Нью-Йорка, завжди думав про те, що її роботи були ніяк не гірші за виставлені в музеях. Того літа перед від'їздом Елі подарувала йому одну із зі своїх картин. Тепер вона висіла над каміном у його вітальні. Елі називала цю картину «образом своїх мрій і для Нуа вона надзвичайно багато означала. Вечорами він часто дивився на полотно, і в кожному маску, у кожному відтінку бачив невгамовну пристрасть. Коли ж уважно придивлявся до картини, то йому здавалося, що він може прочитати на полотні всі її думки тих днів, коли вона писала цю картину. Здалеку почувся гавкіт собаки, і Нуа раптом усвідомив, що вже якийсь час стоїть біля прочинених дверей. Він швидко їх зачинив та пішов у кухню. Цікаво, чи вона помітила його тривалу відсутність. «Як справи?» – запитав Ноа, побачивши, що Елі вже закінчує нарізати овочі. «Чудово, майже закінчила. Ще щось готуватимемо? У мене є трохи домашнього хліба». «Домашнього?» – сусідка принесла, – пояснив Ноа, ставлячи кошик у мийку. Він відкрутив кран і заходився промивати крабів під струманем води. Поки він мив одного краба, рештами тушливо повзали по раковані. Елі взяла зі стола чашку з чаєм і пішла ближче до Нуа. «Не боїшся, що котрийсь із них у тебе ущипне?» «Ні, треба брати їх ось так», – усміхнувся Ноа, показуючи Елі, як потрібно поводитися з крабами. «Я й забула, що ти робиш це ціле життя». «Ньюберн – маленьке містечко». «Але воно дало мені багато життєвих уроків». Вона стояла біля нього, опершись на стіл та допивала свій чай. Приготувавши маринад, Ноа опустив крабів у каструлю на плиті, помив руки та повернувся до Елі. «Хочеш трохи посидіти на ганку? Краби мають постояти на плиті десь і півгодини». «Звісно», – відповіла Елі. «Нуа вити руки, і вони разом пішли до виходу на ганок». Ноа увімкнув світло, і запропонував Елі сісти на новіше крісло А сам умостився у старе крісло-гойдалку Коли Нуа помітив, що чашка Елі спорожніла Пішов до будинку і повернувся з чашкою чаю та пивом для себе Нуа подав Елі чай Вона пригубила і поставила чашку на столик між кріслами Ти ж саме тут сидів, коли я приїхала, егеш? Нуа вмостився зручніше, а вже тоді відповів Так, я щовечора тут сиджу Звичка «Я тебе розумію», – погодилася Елі, роздивляючись довкола. «То чим ти займаєшся?» «Власне, я нічим не займаюся, окрім облагодження будинку. Він одовольняє всі мої творчі пориви». «А як же ти… я маю на увазі… Моріс Голдман?» «Не зрозуміла?» – він усміхнувся. «Це мій колишній шеф із півночі. Його звали Моріс Голдман». Він запропонував мені частку свого бізнесу, коли дізнався, що я пішов до війська, а потім він помер. Коли я повернувся до Штатів, його адвокати передали мені чек на велику суму. Цих грошей вистачило на купівлю та ремонт будинку. Елі ледь помітно всміхнулася. «Колись ти мені не раз повторював, що знайдеш спосіб купити цей маєток?» Якось мить вони сиділи мовчки, поринаючи кожен у своїй спогади. Елі відпила ще чаю. «А пам'ятаєш, як ми колись прокралися сюди?» Тоді ти вперше розповів мені про цей будинок. Нуа кивнув, і вона продовжила. Того вечора я прийшла додому пізніше, ніж зазвичай, і батьки страшенно розлютилися. Досі перед очима стоїть постать батька із сигаретою у вітерні і мама, яка сидить на дивані і відсторонена дивиться просто себе. «Присягаюся, вони мали такий вигляд, наче щойно поховали члена родини». Тоді вони нарешті зрозуміли, що в нас із тобою все серйозно, і в нас із мамою відбулася довга доросла розмова. Вона сказала мені, мабуть, ти думаєш, що я не розумію твоїх почуттів, але це не так. Іноді наше майбутнє диктує наше оточення, а не наші бажання. Мені було дуже боляче почути це від неї. Ти мені розповіла про це наступного дня. Мені теж було боляче від цих слів. Мені подобалися твої батьки, я й гадки не мав, що вони налаштовані проти мене Вони не були налаштовані проти тебе Просто вони вважали, що ти недостойний мене Невелика різниця У його голосі відчувався сум Елі розуміла, що він має повне право так почуватися Вона поглянула вгору на зорі, провівши рукою по волосю І відкинувши пасма, що вибилися із зачіски Знаю я з нею ніколи не погоджувалася. Мабуть, тому ми з мамою й досі не знаходимо спільної мови. А що ти відчуваєш тепер? Те саме, що й тоді. Усе це неправильно і несправедливо. Будь-якій дівчині гірко почути, що статус є важливіший за почуття. Ну, а всміхнувся після її слів та нічого не сказав у відповідь. Я не переставала про тебе думати ще з того літа, сказала вона. «Справді? Чому тебе це дивує?» У її голосі відчувалося щире нерозуміння. «Ти не відповіла на жоден мій лист». «Ти мені писав?» «Я написав тобі не один десяток листів!» «Два роки я писав тобі листи і не отримав жодної відповіді!» Елі замислено похитала головою та опустила очі. «Я не знала!» Нарешті тихо проказала вона, і Ноа зрозумів, що пошту перевіряла її мати, витягаючи його листи та ховаючи їх від доньки. Саме ця підозра першою спала йому на думку, як красномовний погляд Елі лише підтвердив її. Вона вчинила неправильно, Нуа, мені шкода, що так сталося. Але спробуй зрозуміти і її. Коли я поїхала звідси, вона хотіла допомогти мені швидше про все забути. Вона ніколи не розуміла, що ти для мене значиш. Правду кажучи, я не думаю, що мама любила батька так сильно, як я любила тебе. Мабуть, вона хотіла захистити мої почуття. І заховавши листи від тебе, вона подумала, що їй це вдалося. Вона не мала права на таке рішення, тихо заперечив Ноа. Я знаю. Щось змінилося, якби ти їх отримала. Звісно. Мені завжди було цікаво, чим ти живеш. Ні, я про наші стосунки». «Гадаєш, у нас могло би бути спільне майбутнє?» Елі не змогла відповісти одразу. «Я не знаю, Нуа. Справді не знаю. Та й ти цього також не знаєш, напевне. Ми вже не ті, ким були колись. Ми змінилися. Ми виросли. Обоє». Вона замовкла. Нуа нічого не сказав у відповідь. Елі мовчки дивилася на пристань, а за кілька хвилин раптом продовжила. «Так, Нуа. гадаю, у нас би все вийшло». Принаймні, мені хочеться так думати. Він кивнув, опустив голову та відвернувся. «Розкажи мені про лона». Елі завагалась, не очікуючи такого прохання. Згадка про лона знову розбудила в ній почуття провини, і вона не знала, як відповісти. Натомість вона потягнулася за чашкою, відпила ще і прислухалася до далекого стукоту дятла. Нарешті вона невпевнено заговорила». Лон вродливий, привабливий і успішний. Більшість моїх подружок згоріли від заздрощів, коли дізналися про нього. Вони вважають його ідеальним, і це справді так, у якомусь сенсі. Він чудово до мене ставиться, вміє розсмішити, коли мені сумно, а ще він по-своєму мене любить. На якусь мить вона замовкла, збираючись із думками. Але в наших із ним стосунках завжди чогось бракуватиме. Елі саму здивувала така відповідь, але вона знала, що сказала чисту правду. А коли поглянула на Ноа, то зрозуміла, що він наперед знав відповідь на своє запитання. «Чому?» Елі невпевненом сміхнулася та знизала плечима. Вона заговорила майже пошепки. «Напевно, я досі шукаю таке кохання, яке було поміж нами того літа». Ноа надовго замислився над її словами – згадуючи свої стосунки з жінками після неї. «А ти?» – запитала Еллі. «Ти коли-небудь думав про нас?» «Увесь час. Я й досі про нас думаю». «У тебе хтось є?» «Ні», – відповів Ноа, заперечливо хитаючи головою. Вони знову замовкли в задумі. Обоє намагалися знайти іншу тему для розмови, проте нікому так і не вдалося цього зробити. Нуа здивувався, помітивши, як швидко закінчилося у пляшці пиво «Піду вімкну плиту, тобі щось принести?» Елі похитала головою Нуа повернувся в кухню Поклав крабів до пароварки, а хліб у духовку Він дістав трохи борошна та кукурудзяної крупи для овочів Запанірував їх та налив трохи олії на пательню Зменшивши вогонь, Нуа налаштував таймер А перш ніж знову вийти на двір Дістав із холодильника ще одну пляшку пива, і поки він це робив, усі його думи заполонила Еллі та їхнє кохання, котрого так бракувало в житті тепер. Еллі також сиділа замислена вона думала про Ноа, про себе та ще про багато інших речей. На якусь мить вона пошкодувала про свої заручини, але одразу встидалася таких думок. Не Ноа вона так палко любила, а їхнє минуле. Цілком нормальні почуття. Зрештою, він був її першим коханням, першим і єдиним чоловіком то як вона могла його забути. Про те, чому вона досі тремтіла, коли він був поруч, чи слід було зізнатися в почуттях, які вона досі не відкривала нікому іншому? Чи варто було приїжджати сюди за три тижні до свого весілля? Ні, не варто. Прошепотіла вона сама до себе, милуючись вечірнім небосхилом. Не варто було нічого такого робити, це неправильно. Тієї миті з будинку вийшов Ноа, і Елі всміхнулася йому. Її тішила його поява, нарешті можна більше ні про що не думати. «Треба зачекати ще кілька хвилин», – сказав він, займаючи своє місце в кріслі. «Усе гаразд, я ще не голодна». Ноа поглянув на неї. І Елі відчула теплоту в його погляді: Я справді радий, що ти приїхала, Елі, сказав він. Я теж, хоч я майже передумала останньої миті, чому ти приїхала? Мене змусили, збиралася сказати Елі, але передумала. Просто хотіла тебе побачити, дізнатися, як ти живеш, побачити, як ти тут. Ну, а стало цікаво, чи була ще якась причина? Проте розпитувати її не став. Натомість він вирішив змінити тему. «До речі, хотів запитати, ти досі малюєш?» Елі заперечливо похитала головою. «Ні, я облишила пензлі». Ці слова приголомшили нога. «Чому? У тебе справжній талант?» «Не знаю». «Я певен, що знаєш. Ти не могла залишити малювання без причини». Тут він мав рацію, у неї була причина Це довга історія У мене ще ціла ніч попереду, сказав Ноа Ти справді думаєш, що я талановита? Несміливо запитала вона Ходімо зі мною, сказав Ноа, простягаючи Елі руку Я тобі дещо покажу Елі встала з крісла і пішла за Ноа до вітальні Він зупинився навпроти каміна та вказав на картину, що висіла над ним Еллі вражно видихнула, здивувавшись, що не помітила її раніше. Але найбільше вразило те, що через стільки років ця робота досі була в нього. «Ти її зберіг!» «Звісно, зберіг, вона прекрасна!» Упіймавши на собі здивований погляд Еллі, Ноа пояснив. «Коли я дивлюся на цю картину, то відчуваю себе живим, як ніколи. Іноді мені навіть доводиться вставати і торкатися її. Настільки справжніми є ці форми, тіні, кольори, вона навіть снилася мені якось Ти створила щось неймовірне, Еллі Я готова годинами милуватися цим полотном Ти серйозно? – вражено перепитала вона Як ніколи раніше? Вона не знала, що відповісти Невже тобі ніхто не казав цього раніше? Мій учитель, – нарешті відповіла Еллі Проте, здається, йому я теж не повірила. Ну, а відчув, що Елі ще щось приховує. Вона відвела погляд, а тоді заговорила далі. Я малювала, писала картини з дитинства. Гадаю, подорослішавши, я переконувала себе, що маю до цього хист. Та й мені страшенно подобалося малювати. Пам'ятаю, як працювала над цією картиною того літа. Щодня додавала щось нове. Вона змінювалася разом із нашими стосунками. Навіть не пригадую, коли я почала їй писати, чи яким хотіла бачити результат. Та одного дня вона стала такою, як є тепер. Навіть коли ми повернулися додому того літа, я не припиняла малювати. Так я намагалася заглушити той біль, якого мені довелося зазнати. Врешті-решт я обрала фах художника в коледжі, бо відчувала, що саме там моє місце пригадую, як проводила в майстерні цілі дні наодинці із собою і насолоджувалася кожною хвилиною. Мені подобалося відчуття свободи, коли я творила. Неймовірне відчуття щастя від того, що я даю життя чомусь прекрасному. Перед випускним мій учитель, який за сумісництвом працював критиком у газеті, сказав мені, що я маю справжній талант. І він порадив випробувати свої вміння та стати художником. Але тоді я його не послухалася. Раптом Елі зупинилася, збираючись на думці. Батьки були проти того, щоб я заробляла на життя малюванням. Згодом я остаточно облишила це. Ну а я вже багато років навіть не торкалася пензля. Вона зупинила погляд на картині. «Як гадаєш, ти коли-небудь малюватимеш знову?» «Я не знаю, чи не розучилася це робити». Надто багато часу минуло. Елі, у тебе все вийде. Я певен у цьому. Ти маєш справжній талант, що виходить не через пальці, а йде від самого серця. Ти не зможеш його позбутися. Більшість людей може тільки мріяти про такий дар. Ти художниця, Елі. Ну а говорив із такою щирістю, що Елі відчула, він каже, це не просто звічливості. Він справді вірив у її здібності і чомусь для неї його слова важили більше, ніж вона сама могла уявити. А тоді сталося дещо. Те, що було сильнішим за неї. Чому так сталося, Елі не зрозуміла. Але тієї миті, безодня, яку вона сама створила, щоб розділити біль і радість, поволі зникла. І саме тоді, десь на підсвідомості, Елі запідозрила, що насправді між ними щось більше, ніж вона уявляла. Однак тієї миті вона ще не знала цього, напевне. Елі повернулася до Нуа і торкнулася його руки. Несміливо, ніжно, вражена тим, що навіть через стільки років він не втратив уміння підбирати такі необхідні для неї слова. Вони зустрілися поглядами, і вона знову подумала, наскільки особливим він був для неї. На якусь коротку мить, на якийсь маленький відтинок часу, що завис між ними в повітрі, наче світлячок протилітнього небосхилу. Елі замислилася над тим, чи Бува не закохується вона знов у Ноа. Таймер із кухні нагадав про себе коротким дзень, і Ноа відвернувся, руйнуючи близькість, яка спалахнула між ними, не вірячи тому, що просто тут відбувалося. Її очі промовляли до нього і шепотіли те, що він так хотів почути – і разом із тим він не міг заглушити голос у своїй голові. Її голос, яким вона розповідала про свої почуття до іншого чоловіка. Ідучи до кухні, він подумки проклинав таймер. Ну а витяг із духовки хліб, опікаючи пальці, поклав його на стіл, а тоді помітив, що вже розігрілася пательня. Він кинув на неї овочі і почув характерне шкварчання. Тоді, бурмочучи щось сам до себе, Ну а дістав із холодильника масло. Частину масла він використав для бутербродів, а іншу частину розтопив для змащування крабів. Елі також увійшла до кухні. Тихенько кахикнула, щоб привернути до себе увагу, та запитала. «Ти не проти, якщо я вже накриватиму на стіл?» Но скористався ножем для хліба, щоб вказати її на посуд. «Звісно, тарілки он там. Серветки та прибори там. Серветок дістань побільше, крабів просто неможливо їсти акуратно, тож вони нам знадобляться». Він не міг дивитися на неї. Він не хотів навіть припускати, що хибно зрозумів те, що щойно відбулося між ними. Він би не пережив, якби це виявилося помилкою. Елі також думала про те, що сталося кілька хвилин тому. І ці думки зігрівали їй душу. Вона знову і знову прокручувала його слова в голові, поки шукала все необхідне для вечері – тарілки, прибори, сіль і перець. Вона вже закінчувала накривати на стіл, коли Нуа подав їй хліб, і їхні руки на якусь мить зустрілися. Нуа знову зосередився на пательні та перемішав овочі. Він підняв кришку на пароварці, зробив висновок, що крабам залишилося варитися ще кілька хвилин, і залишив їх доварюватися. Нуа опанував себе і завів розмову на буденну тему. Ти коли-небудь куштувала краба? Кілька разів, проте лише в салатах. Він розсміявся. «Тоді на тебе чекає щось нове. Зачекай секунду». Ну а побіг сходами на гору, повернувся за мить із темною синьою сорочкою на гудзиках і простягнув її Еллі. «Ось, одягни це. Не хочу, щоб ти забруднила сукню». Еллі одягла сорочку і вдихнула запах що йшов від неї. Його запах. Природний і виразний. «Не хвилюйся», – заспокоїв Нова, помітивши її вираз обличчя. «Вона чиста». Вона засміялася у відповідь. «Я знаю. Просто цей запах нагадав мені про наше перше справжнє побачення. Того вечора ти накинув на мене свій піджак, пам'ятаєш?» Нуа кивнув. «Так, я добре пам'ятаю той день. З нами були Фін та Сара. Коли ми проводжали тебе додому, Фін цілу дорогу смикав мене за лікоть, натякаючи, щоб я взяв тебе за руку. Але ти цього так і не зробив». «Ні», – відповів Ноа, заперечливо хитаючи головою. «Чому?» «Мабуть, я б осоромився, чи злякався, навіть не знаю. Тоді мені здавалося, що то був неслушний момент». «Правду кажучи, ти і справді тоді був досить сором'язливим, а геш?» «Я називаю це стриманою поведінкою», – підморгнув Ноа у відповідь, і Алі всміхнулася. Овочевий гарнір та краби приготувалися майже одночасно. «Обережно, вони гарячі!» – завбачливо попередив Нуа, подаючи Елі краба, коли вони сілися за невеликим дерев'яним столом. Елі згадала, що залишила на стільниці чай і пішла по нього. Нуа поклав на тарілки хліб та овочі, а тоді подав крабів. І якусь мить Елі просто заворожено на них дивилася. «Вони схожі на жуків!» «Непогані жуки!» – засміявся Нуа. «Я покажу тобі, що з ними робити». Він швидко, без жодних зусиль, розібрав краба, виняв м'ясо та поклав його на тарілку. Елі здалося, що й вона без проблем розбере краба, а натомість двічі невдало розламала клешню і була змушена пальцями витягувати м'ясо з панцира. Спершу Елі почувалася ніяково, хвилюючись через те, що здається незграбною. Та згодом зрозуміла, що сама себе накручує – а Нуа насправді байдуже до цього Він ніколи не звертав уваги на такі дрібниці «Як там Фін?» – запитала вона Нуа відповів не одразу «Фін загинув на війні У 43-му в його есмінець влучила торпеда «О, мені шкода», – сказала Елі «Я знаю, що ви були дуже близькі» Коли Нуа заговорив, його голос зазвучав глибше «Це правда, я часто про нього думаю. Не йде з голови наша остання зустріч. Я приїхав додому, щоб попрощатися, перш ніж вступити до війська, і натрапив дорогою на Фіна. Він працював у банку, як і його батько. Того тижня ми провели багато часу разом. Здається, це я його вмовив приєднатися до війська. Якби не мої вмовляння, він залишився б удома. Не картай себе за це, ти ні в чому не винен». Сказала Еллі, шкодуючи, що порушила цю тему Мабуть, ти маєш рацію Я за ним сумую, ось і все Мені він теж подобався Він завжди вмів мене розсмішити Так, у цьому він був мастак Еллі хитро стрельнула поглядом на Ноа. Знаєш, він був у мене закоханий Знаю, він мені про це розповідав Справді, що він тобі казав? Ноа знизав плечима. «Щось у своєму репертуарі. Сказав, що за ним постійно бігала, а він мусив мало не палець і тебе відганяти». Елі його слова насмішили. «Ти йому повірив?» «Звісно», – відповів Ноа. «А не мав би?» «Ех, ви, чоловіки, ви ж завжди один одного підтримуєте», сказала вона, грайливо торкаючись його руки пальцем. І продовжила. «Що ж, «Розкажи мені все, що трапилося з тобою з моменту нашої останньої зустрічі». Вони розмовляли і не могли наговоритися, уперше за стільки років. Нора розповідав про те, як поїхав із Нюберна, про роботу у верфі та складі металобрухту в Нью-Джерсі. Він вдячно відгукувався про Моріса Голдмана, трохи розповів про війну, але навмисно не заглиблювався в деталі. А потім згадав про свого батька та про те, як сильно він за ним сумував». Елі розповіла про навчання в коледжі, малювання та про волонтерську роботу у військовому шпиталі. Вона згадала про батьків та друзів і про те, як займалася доброчинністю. Жоден не розповів про свої стосунки від часу їхньої останньої зустрічі. Навіть Лона не було згадано в розмові. І хоч вони обоє помітили це, ніхто не наважився порушити цю тему. Елі замислилась коли вона востаннє так щиро розмовляла з Лоном. Попри те, що він умів слухати і ніколи її не перечив, Лон не належав до тих чоловіків, з якими можна поговорити на такі теми. Як і її батько, Лон не любив ділитися своїми думками та почуттями. Елі не раз намагалася пояснити нароченому, що хоче зблизитися з ним. Та Лон на це не зважав. А тепер, сидячи в цьому будинку, Елі нарешті зрозуміла, Чого їй так бракувало весь цей час? Вечір був у розпалі. Небо все темнішало, місяць сходив дедалі вище. Елі та Нуа, навіть не усвідомивши того, стояли на порозі відновлення того зв'язку, тієї близькості, яка поєднувала їх раніше. Вони закінчили вечеряти. Обоє наїлися до схочу, тож говорити більше не мали сили. Нуа поглянув на свій наручний годинник і побачив, що вже дуже пізно – Небо всіяли зорі, а цвіркони поволі затихли. Йому так подобалося знову розмовляти з Елі. Він занепокоївся. Чи не забагато він говорив? Що вона думала про його життя? Чи змінить щось його розповідь у їхніх стосунках? Ну а підвівся і знову наповнив чайник водою. Елі допомогла йому віднести брудний посуд до раковини та прибрати зі стола. А він налив окріп у чашки і поклав до кожної по чайному пакетику. «Може, вийдемо знову на ганок?» – запитав Ноа, подаючи Елі чашку. Вона кивнула і вийшла першою. Ноа прихопив плед для Елі. Вони посідали у кріслах-гойдалках, і тепер плед вкривав ноги Елі. Ноа спостерігав за нею краєм ока. «Боже, яка ж вона гарна!» – подумав він, і його серце тьохнуло. І зовні, і всередині. А все тому, що під час вечері дещо сталося Усе дуже просто Він знов у неї закохався Ноа усвідомив це тепер, коли вони вдруге сиділи поруч на ганку І закохався не просто в давні спогади, а в цю нову Елі Та зрештою він ніколи не припиняв її кохати І лише тепер остаточно зрозумів, що Елі – це його доля Нічогенька, будилася нічка, м'яко сказав Ноа «Справді», – погодилася Еллі, – «ніч просто чудова». Ну а поглянув на зорі, їхнє мерехтливе сяйво нагадало йому про те, що Еллі скоро поїде звідси. і Його серце заполонила страшена порожнеча. Він хотів, щоб цей вечір ніколи не закінчувався. Як же їй сказати про свої почуття? Які слова могли б переконати її залишитися? Він не знав цих слів, а тому вирішив нічого не казати – Ну а усвідомив, що цю битву вже програно. Крісла повільно гойдалися в такт, над річкою знову пролітали кажани, навколо ліхтаря на ганку кружляли нічні метелики, а десь в іншому місці двоє інших людей зараз кохаються. «Поговори зі мною!» – нарешті попросила вона, і у її голосі відчувалася забута ніжність. «Чи це йому здалося?» «Що тобі розповісти?» «Поговори зі мною так, – як тоді під дубом?» І він заговорив. Він читав її вірші, подумки співаючи оду ночі. Вітмен та Томас за їхній стиль, що був йому до вподоби. Теннісон та Браунінг за те, що теми їхніх віршів були йому близькі. Елі відкинула голову назад і заплющила очі. Коли Нуа декламував вірші, Елі відчувала, як тепло поволі розливається її тілом. І справа була не тільки у віршах чи в його голосі. Усі маленькі радощі цього вечора сплелися в одне велике блаженство. Вона не намагалася зрозуміти, про що ці вірші. Навіть не хотіла цього робити. Бо з поезією так не можна чинити. Поезію пишуть не для того, щоб її аналізували. Поезія повинна надихати, зачіпати заживе, без жодних причин та пояснень. Згадуючи Ноа, Еллі навіть кілька разів ходила на поетичні читання, які проводила кафедра англійської мови в їхньому коледжі. Вона сиділа і слухала різних людей, що читали різні вірші, але дуже скоро перестала туди ходити. Елі розчарувалася. Жоден із декламаторів не надихав її своїм читанням і не захоплювався поезією так, як зробив би це справжній поціновувач літератури. Вони гойдалися у кріслах, пили чай, Просто мовчали, занурившись кожен у свої думки. Неспокій який її сюди привів, тепер зник. Елі раділа цьому, проте хвилювалася через відчуття, що прийшли йому на зміну у душі все кипіло та клекотіло, наче пісок у вирві. Вона намагалася заглушити в собі ці нові почуття, заховатись від них, але усвідомила, що не хоче, щоб вони зникали. Уже багато років вона не відчувала нічого подібного. Лон не збуджував у неї подібних почуттів, ніколи раніше, і, мабуть, ніколи не зможе їх збудити. Напевно, тому вона ніколи й не була з ним близька. Він неодноразово намагався затягти її у ліжко, задіявши всі можливі прийоми – від квітів до почуття провини. А вона постійно використовувала відмовку, що хоче зачекати з цим до одруження. Здавалося, Лона така відповідь заспокоювала. Та Елі завжди непокоїли думки, що було б, якби наречений дізнався про Ноа. Було ще дещо, що змушувало її зачекати з близькістю, і причина була в самому Лоні. Він був страшенно зайнятий своєю роботою, і всі його думки крутилися навколо неї. Робота завжди була в луна на першому місці, а тому він не хотів марнувати час, гайдаючись у кріслі на Ганку та читаючи вірші. Елі розуміла, що саме завдяки працелюбству Лон і зміг досягти успіху. Вона поважала їх за це, проте їхнім стосункам усе одно чогось бракувало. Їй потрібно було щось іще, щось більше, щось зовсім інакше. Мабуть, пристрасть, мабуть, романтика, можливо, тихі розмови при свічках, а, можливо, просто бути для нього на першому місці. Нуа також аналізував свої думки. Для нього цей вечір назавжди стане особливим, одним із найкращих вечорів у його житті. Він гойдався у кріслі, пригадуючи кожну деталь цього вечора, програючи його подумки знову і знову. Усе, що сьогодні зробила Елі, здавалося йому просто неймовірним, незабутнім. Тепер, сидячи поруч з Елі, Ну а міркував, чи вона також мріяла про ті самі речі, які не давали йому спокою з моменту їхньої розлуки. Чи хотіла б вона знову тримати його за руку та цілуватися при місячному сяєві? А може вона дозволяла собі навіть більше і уявляла собі їхні оголені тіла, які так довго не були разом? Ну а поглянув на зорі і пригадав ті тисячі самотніх ночей, проведених наодинці із собою після їхньої розлуки. Зустріч із нею воскресила всі ці спогади, і він уже не зміг їх заглушити Тієї миті він зрозумів, що хоче знову з нею кохатися і бути коханим Саме цього він жадав понад усе у світі Однак Ноа усвідомлював, що це вже ніколи не буде, ніколи, адже тепер вона заручена З мовчання Ноа Елі припустила, що він думає про неї, і чомусь це її дуже втішило вона не знала, що саме зараз у нього на думці. Та й не хотіла цього знати. Їй було досить того, що думки Ноа зайняті нею. Елі пригадала їхню розмову за вечерею та подумала про його самотність. Чомусь вона не могла уявити, що він зміг би читати вірші чи навіть ділитися сокровенним з іншою жінкою. Ні, він був не з таких чоловіків. Принаймні, їй хотілося так вважати. Елі відставила чашку в бік, Заплющила очі та провела рукою по волосю. «Ти втомилася?» – запитав він, відірвавшись від своїх роздумів. «Трохи. Мені вже пора збиратися». «Знаю», – кивнув він. У його голосі не відчувалося жодних емоцій. Елі пішла не відразу. Вона знову взяла чашку та допила чай, відчуваючи, як тепло розливається її тілом. Вона намагалася всотати в себе якомога більше вражень від цього вечора, Місяць піднявся високо, між дерев гуляв вітер, температура поволі знижувалася. Вона поглянула на Ноа, Звідси було видно шрам на його обличчі. Можливо, він отримав поранення на війні? Чи було його взагалі поранено? Він нічого про це не розповідав, а вона й не спитала. Мабуть, просто боялася уявити, що йому боляче. «Треба йти», – нарешті сказала вона, подаючи йому плед. Ноа кивнув, а тоді встав зі скрісла без жодного слова Узяв плед, і вони разом пішли до її автівки Опале листя шароділо в них під ногами Елі розсібнула кілька гудзиків на сорочці, яку він позичив їй, проте Ноя її зупинив «Не треба», – сказав він, – «я хочу, щоб вона залишилася в тебе» Елі не просила жодних пояснень, бо й сама хотіла залишити сорочку собі вона знову защепила гудзики та схрестила руки на грудях, захищаючись від вітру. Чомусь цієї миті їй згадалося, як вона стояла на ганку свого будинку після випускного вечора, очікуючи на поцілунок. «Я чудово провів час», – сказав Нуа. «Спасибі за те, що відшукала мене». «Я теж», – відповіла вона. Несподівно для себе Нуа наважився на ще одне запитання. «Ми побачимося завтра». Одне просте запитання Вона знала, як слід відповісти, щоб не ускладнювати собі життя Не думаю, що нам варто це робити Ось і все, що їй треба було сказати І тоді все закінчилося б на цьому ж місці Однак вона не сказала нічого Усередині наче сиділо чортеня, яке дражнило її Кидало виклик І Алі розривалася, не могла визначитися Чому вона не може сказати цих слів? Єлій сама не розуміла Проте, коли вона поглянула Нуа у Вічі, Сподіваючись знайти там підказку То несподівано знову побачила того хлопця У якого колись закохалася І все стало на свої місця Я не проти Нуа був вражений Він не сподівався почути таку відповідь Йому одразу захотілося її обійняти Підхопити на руки, але він стримався Зможеш приїхати опівдні? Звісно «Що ти замислив?» «Побачиш», – відповів Ноа. «Є одне місце, яке я хотів би тобі показати». «Я там була раніше?» «Ні, але воно дуже особливе». «Де воно?» «Це сюрприз». «Мені сподобається». «Ти будеш у захваті», – запевнив Ноа. Елі відвернулася, щоб не дати Ноа поцілувати себе. Вона не була певна, що він на це наважиться, проте знала що їй було б дуже важко відмовити, якби він таки насмілився. Елі не могла впоратися зі шквалом думок, що снували у неї в голові. Вона ковзнула на водійське сидіння, відчувши полегшення. Ноа зачинив дверця авто, і Елі завела двигун. Під рівне гудіння мотора вона опустила бокове скло. «До завтра», – сказала вона, і Ноа побачив, як у її очах відбилося сяйво місяця. Елі почала виїжджати з двору. Ноа помахав їй у слід. Авто розвернулося, і Елі виїхала на дорогу, що вела до міста. Ноа проводжав машину поглядом, поки вона не зникла вдалині за дубами, а звуку двигуна не стало чутно. Підійшла Клем, і Ноа присів, щоб її погладити. Особливо довго чухав за вухом, по шиї, бо туди сама вона не могла дістатися. Ноа кинув останній погляд на дорогу, і вони разом із Клем пішли до Ганку. Він знову вмостився у кріслі, цього разу на самоті, і спробував проаналізувати весь вечір. Думав про все, що сталося. Знову і знову програвав події в голові. Згадував, прослуховував, програвав в уповільненій швидкості. Йому не хотілося ані читати, ані грати на гітарі. Ну а не міг визначити, які почуття його переповнюють цієї миті. Вона заручена. Врешті прошепотів він і замовк на кілька годин. Лише скрипіння крісла порушувало тишу. Навколо було тихо, лише клем вовтузилася поряд, наче питаючи господаря, чи все гаразд. А після опівночі того тихого жовтневого вечора все раптом обірвалося, і Ноа переповнила журба. Якби хтось був поруч із ним цієї меті, то побачив би немічного чоловіка, який раптово постарів за кілька годин. Чоловіка, який зігнувся у своєму кріслі-гойдалці, затуляючи руками обличчя та очі, сповнені сліз. Сліз, котрі Ноа не в змозі був зупинити».